Och välkomna till Flammans livesändning där jag, Anna Herdy, som är chefredaktör för Flamman, ska debattera om detta med att förbjuda rasistiska organisationer. Med dig, Kristina. Mm. Mm, vem är du? Ja, jag heter Kristina Wiksell. Jag jobbar just nu på en jämlikhetsstiftelse som heter Make Equal. Och där är jag projektledare, föreläsare, gör lite allt möjligt. Men också ansvarig för en kampanj där vi driver just frågan om rasistisk organisering, förbud mot rasistisk organisering. Vi genomförde till exempel en äh, aktion under Almedalsveckan med, där det var dels en debattartikel tillsammans med många andra, men också en skoinstallation som protesterade mot att äh, NMR läts, tilläts vara där. Precis. Men utöver min roll på Mikko så har jag också jag har läst mänskliga rättigheter, jag har varit engagerad i Amnesty, flyktingfrågor. Jag har äh, i min hemstad Hudiksvall grundat en organisation som heter Hudik mot rasism där vi engagerar oss på en massa sätt för att motverka rasismen där på plats så jag har liksom ett engagemang för de här frågorna brett skulle jag vilja säga Ja men verkligen och det är därför jag tycker att det är lite kul att vi ska ha det här samtalet för jag tror att vi på många sätt är överens om en massa saker i vad som är problem i det här samhället och vad som är liksom det är nästan ingen som skulle svara ja på frågan om huruvida de vill att nazisterna ska, ska demonstrera- mm. eller liksom att nazism ska finnas. För det är ju någonting genuint dåligt. Eh, men jag tänker att vi ändå har gemensamma utgångspunkter- men landar i lite olika liksom, strategier kanske. Mm. Och framförallt att det är det som också blir intressant att diskutera här. Eh, så jag tänkte att vi skulle prata lite om det som har hänt. Du nämnde NMR på Almedalen- eh, där de ju fick- Demonstrationstillstånd. De hade ett tält där. De fick plats att vara på med sitt tält. Mm. Sprida information och mm. så vidare. Som vilken organisation som mm. helst, egentligen. Och sen så eh, har vi ju haft en jättestor diskussion om fria tider eh, och deras medverkan på bokmässan eh, Det har varit eh, nordisk ungdom har gjort två olika utfall mot eh, den här sitt som de unga, unga ensamkommande håller på med. Eh, och nu i förra helgen så demonstrerade ju nazisterna utan tillstånd eh, inför den demonstration som de har nästa helg mm. där de har tillstånd. Eh, så att det är ju det är helt uppenbart att vi har en högerextrem miljö och en högerextrem liksom, agenda som eh, verkligen flyttar fram sina positioner på olika sätt. Mm. Eh, och det, vi vill, det kan vi ju vara helt eniga om. Eh, hur ser du, eller vad, ni har ganska mycket om just det här med att rasismen normaliseras i och med deras, vill du utveckla det lite grann? Jo men en sån sak som att under Almedalsveckan, i år pratade vi om militanta nazister, det var det som diskussionen mm. föddes kring. För några år sedan pratade vi om Sverigedemokraterna, mm. och huruvida de skulle få vara där på lika villkor som andra partier. Mm. Och det tycker jag är så tydligt, att de här gränserna hela tiden flyttas fram. Mm. Och också på hur man själv reagerar, som i Hudiksvall till exempel. Mm. Första gången jag såg Nordiska motståndsrörelsen, som är ganska stora där, mm. var på stan, mm. så reagerade jag jättestarkt. Mm. Och idag är det vardag i mm. Hudiksvall. De mm. syns varje helg på liksom den gågatan där alla går. Mm. Men också, alltså vi kan ju prata om politiken, hur den förs, hur vi pratar om olika människor och hur vi grupperar och pratar om vi och dem. Flyktingpolitiken syns det jättetydligt i. Så man kan ju liksom hitta det här överallt. Mm. Men jag tror att just de här militanta nazisterna har varit med och flyttat fram de mm. gränserna väldigt starkt. Mm. Mm. Jag, jag håller helt med dig i, i den frågan. Eh, jag tänker att det som, det som vi också... Eller om man ska säga någonting om, om rasismens normalisering så är det ju också eh, i en kontext som jag tycker är viktig att ha med. Liksom, att att det, handlar inte, det handlar inte bara, och det är inte det du säger heller, men det handlar inte bara om liksom, uniformerade nazister, utan rasismen har ju sin, menar jag, sin liksom, utgångspunkt i det klassamhälle som vi lever i. Och att när klassamhället och klyftorna liksom, dras isär så hittar också så blir rasismen och den eh, Sverigedemokraternas till exempel förklaringsmodell på hur samhället är konstituerat, den blir liksom mer, eh, den får fotfäste på ett annat sätt än, än vad den får i ett samhälle eh, som Sverige har varit tidigare eh, där, eller vi har ju aldrig haft något liksom helt jämlikt samhälle men där det har varit liksom, där klyftorna har varit mindre i alla fall och det tror jag är en, liksom, en viktig en viktig ingång i den här diskussionen att det måste finnas många olika sätt och många strategier för att bekämpa rasismen på så att säga. Men jag tänker om nu har vi, det som hände i morse var att statsminister Stefan Löfven kallade in till blocköverskridande samtal tillsammans med oppositionen och vänsterpartiet om detta han sa någonting i stil med att nu är gränsen nådd. Nåd. Nåd. Ja, <laughs> nåd. ja, och man undrar lite vad betyder det eller liksom... Men det så hade han ju någon luddig formulering just det här att vi behöver liksom fundera över vad det här gör med samhället och samhällsklimatet. Mm. Men sen sa han ju också rakt ut att han kommer att ge Morgan Johansson i uppdrag att kolla på lagstiftningen. Mm. Och om det går att på mm. något sätt liksom... Som det är idag så funkar inte, att mm. se över den. Mm. Eh, han sa inte direkt någonting om förbud mot nazistisk organisering eller rasistisk. Mm. Men jag kan tänka mig att de också kollar, med, mm. kollar på det. Mm. Så det, det tror jag att man blir en diskussion. Mm. Mm. Ja, men och därför så det ju, Vi hade ju planerat in det här mm. redan innan statsministern kallade till de här samtalen. Så på det viset så känns det som att det är verkligen en fråga som kommer mm. fortsätta diskuteras. Det som, det som man kan säga är ju att väldigt många döms ju ändå för hets mot folkgrupp. Eller eh, liksom, det finns ju, folk döms ju för mm. detta. Så på något sätt fungerar ju lagstiftningen. Senast folk... igår kom ju faktiskt en dom mot en man i mannyhudigsfavl. Precis. För eh, exakt. Och det är ändå, alltså det tyder på mm. att det finns en lagstiftning som fungerar. Eh, men vi kommer komma in på det här. <laughs> Jag känner att vi är redan på väg ja. på det hållet. Men eh, skulle inte du kunna säga lite om eh, dina tre bästa argument mm. eh, för, att, eh, liksom, för att förbjuda eh, rasistiska organisationer? Mm. För det är ju egentligen det som... Och, hur lite, och lite grann om hur det skulle fungera. Mm. Nej, men, mina tre argument. Det första skulle jag säga är just den här normaliseringen. Mm. Jag tror att bara vi låter dem synas, bara vi låter dem... Dela ut sina flygblad, sprida sin propaganda i brevlådor, de har en hemsida som är jätte, jätte folk är inne på den väldigt mycket och mm. sprids väldigt mycket. Mm. Så de får liksom fritt spelrum. Och genom att deras åsikter får spridas på det sättet tror jag också att deras åsikter och deras argument normaliseras. Mm. Jag tror att väldigt många som aldrig skulle leta upp deras propaganda mm. utsätts för den idag. Mm. Så det är väl ett av de stora argumenten mm. jag har. Mm. Eh, det andra är också att deras faktiska närvaro innebär ett hot mm. eh, mot människor, ett direkt hot. Mm. Det ser vi nu till exempel i Göteborg, att andra människors fri- och rättigheter, mm. tillgång till yttrandefrihet, tillgång till religionsfrihet, föreningsfrihet, mm. blir begränsade mm. av att de tillåts liksom, eh, röra sig på gatorna. Mm. Mm. Till exempel nu att de kommer att marschera förbi en synagoga. Mm. Och att människor kanske inte kommer våga gå dit av den mm. anledningen. Mm. Eller att det var jättemånga organisationer och personer som inte åkte till Almedalen mm. i år. Precis, och inte kunde då medverka i de demokratiska mm. samtalen. Mm. För att inte tala om det våld de använder. Mm. Och det är givetvis också. Det är ju redan förbud, förbudet. Mm. Men, men jag tror att det nu kommer en till jag kommer deltagare till i debatten. debatten. Mm. Mm. Så att det är också ett argument att mm. De, de begränsar andra människors rättigheter mm. Mm. genom att få investera. Mm. Och det sista är finansieringen. Mm. För som det är idag så får de sprida sina swishkonton och kontonummer hur mycket de vill så att människor kan skänka pengar till dem. Mm. Vilket ger dem jättestor makt. Dels privatpersoner kan swisha pengar utan mm. problem men också vet vi ju att väldigt många rika människor finansierar de här rörelserna också. Mm. Och det skulle bli svårare. Om, vi om det inte olagligt, precis. Mm. Om inte organisationen som sådan fick finnas. Mm. Så det är normaliseringen, direkta hotet som mm. de innebär, men också finansieringen. Det skulle jag säga är mina tre argument. Det är arguments. dina tre viktigaste argument. Då tänkte jag komma med mina tre <här> viktigaste argument. Eh, för jag tycker att alla de här, eh, jag tycker att det är svårt att se var gränserna går, och det är nog det som är mitt främsta argument. Att förbjuda åsikter oavsett vad de är, det, blir, det är konstigt. Jag, jag, jag tror att det är destruktivt för samtalet och för det som skulle kunna vara en demokrati som skulle vara lite mer utvecklad än den vi har idag. Men, men liksom, i dagsläget, så har vi en, en, en demokrati som baserar sig på de här fri- och rättigheterna, som jag tror i grunden är väldigt, väldigt viktiga för att man ska kunna ha liksom, påverkan överhuvudtaget. Och därför så, så tror jag att det är viktigt. Och jag tror att staten, för det är ju det det blir när man, när man gör lagstiftning om det, att, att staten någonstans ska avgöra vad som är en laglig åsikt och inte. När man öppnar upp den dörren för att... Liksom, Eh, för det, det är det som blir Jag tycker att det finns väldigt många rasister Alltså och rasistiska organisationer Organisationer som i grunden kanske inte är rasistiska Men sprider rasistiska liksom, åsikter Sverigedemokraterna är en sån Ska vi förbjuda Sverigedemokraterna som organisation Jag tror att det blir svårt För de är ett parti eh, som har 10% av väljarstödet Minst eh, Timbro En näringslivs eh, Liksom Um, nu är de ju en tankesmedja men som just nu i alla fall pratar väldigt mycket om olika rasistiska stereotyper på arbetsmarknaden och annat liksom, som, som på många sätt göder en, en tänkare och en ledarskribent som, som har varit mycket i den senaste tiden i Ivar Arp, ska vi förbjuda honom att inte, han är ju ingen organisation så det blir svårt men, men var drar man gränsen liksom? Och, och jag tror att när staten ska dra gränsen eh, och de som styr staten ska dra gränsen så tror jag att det blir, där har vi liksom ett grundproblem. Jag tycker ju inte, även om, alltså vad, vad skulle Reinfeldt eller eller Carl Bildt eller Anders Borg tycker är en rimlig åsikt. Jag fattar att det här är en långdraget argument liksom. Men jag tycker heller inte att Gudrun Schyman eller Jonas Sjöstedt ska ha den. Liksom funktionen att de ska säga vad som är, oavsett liksom, vem som styr så ska det vara en rimlig, en rimlig idé om, eh, om att alla ska få säga och tycka och organisera sig för det de vill. Eh, men sen så tror jag också att mitt andra argument är att det spelar inte så jättestor roll för just de här individerna i de här grupperna. Vad som är lagligt eller inte. Och det är, ju inte heller, det är inte heller poängen att de ska bli kanske omvända. Men, men precis som du sa innan så, så är det ju den här, den här lagstiftningen får ju ändå vissa konsekvenser för den här gruppen. Simon Lindberg som är ledare för NMR åtalades för Hets mot folkgrupp här i förra veckan. Även Emil Hagberg som också är ett av toppnamnen i NMR. Han dömdes till en månads fängelse för våldsamt upplopp. Alltså, det finns de här nazisterna som verkar idag. De får också, de blir också gripna. Men vi ska prata om varför de inte blir det i Göteborg snart. Och det är klart att de inte vill bli dömda till brott. Men de bryr sig heller inte om de blir det. Och jag tror att det kan vara en... Liksom, att de, går på, att de får gå på stan och eh, liksom, ha på sig nazistiska symboler och i princip gå i takt, men dock inte tillräckligt liksom, taktfast då, enligt polisen i Göteborg. Eh, och att de får göra sådana saker, det tror jag handlar snarare om strategiproblem eh, hos pro, polisen. Jag tror, att de, jag tror att polisen tänker fel. Eh, och att lagstiftningen som den är är liksom utformad för det här. Det finns redan begränsningar. Du får inte ha en organisation som, eh, som eh, till exempel organiserar sig utifrån hets mot en viss folkgrupp. Det får du inte. Det står ju till och med. I, det, det finns liksom saker i organisationsfriheten där man kan göra avsteg. Och Jag tror att i så fall är det. det jag tror att lagstiftningen som, som sådan finns idag. Och sen, som mitt sista argument, som jag ska inte bli långrandig, men det blir jag ju nu uppsäker jag. Men mitt sista argument handlar ju också om att de inskränkningar som historiskt har gjorts i både föreningsfriheten och demonstrationsrätten, och även om du, nu pratar vi om rasistiska organisationer, men de inskränkningar som gör, görs i de universella liksom, rättigheter har också riktats mot framförallt arbetare, och den och vänstern. Eh, genom historien. Och till exempel våran tidning har ju varit belagd med transportförbud eh, för att staten tyckte att den här tidningen <gör> var eh, uppviglande och farlig. Eh, och, och om man inte får eh, eh, alltså om, om vi hamnar i ett läge där man får tycka vad man vill så länge man liksom ställer upp på det här på det här samhällets, liksom, regler och ramar. Hur ska vi då kunna liksom förändra det här samhället som jag tycker det finns massivt med problem med? Om jag vill göra stora förändringar av det här, ja men då kommer jag vara ett hot mot det här samhället och den här staten. Och det är det som jag tror är, är mitt eh, viktigaste, viktigaste argument. Men eh, det var alla mm. mina argument. Mm. Nu, vet, nu får du gärna säga. Får jag yes? Ja, du, du vet gärna svaret. Jag, jag kommer ihåg på ja. ja. sa det. Det var det första tänker jag, det här med åsikter att Det är inte åsikterna i sig som ska förbjudas. Vi har ju redan idag begränsningar vad man får uttrycka och vad man får göra mm. utifrån sina mm. åsikter. Vi har lag om mot folkgrupp till exempel, och jag håller inte med om att den fungerar. Mm. För jag tycker att det finns väldigt många kryphål och den är väldigt godtycklig. Jag tror mm. att det handlar väldigt mycket om vem det är som dömer, vem det är som åtalar. Mm. Att det är det det beror på. Mm. Och jag tycker inte att lagstiftningen ska vara upp till liksom individer att tolka, mm. utan den ska vara tydligare än så. Men, och sen, ja, men all lagstiftning är ju egentligen... All är god på något sätt. Mm. Men den här och det röbanen, kanske är liksom rättssystemet som mm. Och det här har ju, mm. det är ju en debatt som pågår mm. nu och många poliser hävdar att det är här vi, vi kan inte, mm. vi utgår från den lagstiftning mm. som finns, vi mm. behöver förtydliga det. Mm. Så där tror jag att där måste ju någonstans polismyndigheten kommunicera mm. liksom vad mm. det är som mm. saknas. Mm. Men och just... Alltså, vi har redan bestämt vad som är rätt och fel till viss del, mm. för vi har skrivit under och ratificerat mänskliga rättigheter, konventioner som säger att vi vill verka utifrån ett demokratiskt samhälle, vi vill inte att minoriteter ska förtryckas och så vidare. Mm. Mm. Så att jag tycker liksom redan att vi, det du säger att vi inte vill ha, det har vi redan, mm. ett samhälle som liksom, där det finns en moral. Mm. Vi ser jo, men det, det, det, vill jag också, det vill jag också ha. Ja. Mm. Eh, och jag tycker att man kan inte gå in i någons hjärna och bestämma vad den tycker. Mm. Det tror jag inte att du mm. tänker heller. Men, men och där precis som att man inte ska få yttrare tycker inte jag heller att man ska forma en organisation utifrån mm. det. Mm. Och när det gäller individer så... Jag tror inte heller att vi kommer komma åt individer genom mm. det här. Utan de som är mest hardcore är liksom, de kommer vara det oavsett om vi... Eh, straffar dem mm. eller inte. Mm. Utan själva organiseringen är just att de kan inte finansieras då. Det kommer mm. mycket svårare för de här individerna. Mm. Men också att jag tror att det är många som det är nu så är det inte längre en liten grupp människor som är väldigt radikaliserade. Utan de har fått med sig väldigt, väldigt många andra. Mm. Och det tror jag att vi skulle kunna förhindra om de inte tilläts ta så mycket plats. Mm. För det är nu så, de rekryterar bland människor som är svaga, mm. människor som söker en grupptillhörighet. Mm. De rekryterar jättemycket bland fotbollsholigarter mm. till exempel. Mm. Så om, de, om man begränsade deras tillgång till de rummen, så mm. tror jag att, att det skulle bli svårare för dem att mm. dra till sig de här mm. mest våldsbenägda människorna också. Mm. Och vad var ditt sista argument? Jo, men att... Äh, Andra organisationer vi, ja. skulle kunna. Ja, ja. Eh, och det tror jag är någonting som vi måste... Om det här skulle komma till utredning så är det någonting vi kommer behöva ligga på politiken kring. Mm. Jag tror inte att vi ska satsa på en grundlagsändring. För precis som du säger så i grundlagen står att organisationsfriheten eller föreningsfriheten mm. får begränsas. Mm. Eh, för organisationer som då uppmanar till rasdiskrimineringen. Mm. Ja, formuleringen något mm. och sånt. Mm. Så det tror jag, om vi utgår från den lagstiftningen och stiftar lagar, för även om det står i grundlagen mm. så är det inte någonting som används idag. Mm. Så om vi stiftar lagar utifrån den formuleringen i grundlagen mm. så tror jag att det är just de rasistiska mm. organisationer vi skulle komma åt. Mm. Och inte liksom bara bara organisationer mm. som, som är samhällskritiska mm. eller systemkritiska. Mm. För det är väl inte jag ha heller. Mm. Och det kan vi se att, att lagstiftningen har använts till i andra länder mm. till exempel. Tyskland är ett vanligt mm. argument. Mm. där nazisterna tillåts mm. verkar fritt men mm. inte, eh, inte vänstergruppen till exempel. Och det och det är precis. Och det är det som jag det ser som en stor fara. Men om vi ska försöka vara, rikta oss lite framåt nu, för både du och jag tänker ju att det är svindåligt att nazisterna får gå bredvid synagogan till exempel eller Ja, jag, tycker, jag tycker att demonstrationsrätten är stark men det betyder inte att man får demonstrera vad man vill eh, och att polisen i det här läget liksom skulle kunna eh, också ja, men jag tror att det här grustagsargumentet <laughs> liksom, de kan få demonstrera mm. verkligen, köra på men eh, någon annanstans, någon annanstans än, och framförallt inte liksom utanför en, en Liksom judisk högtid, där man, eller där man firar en judisk högtid. Men, men jag tror att det är på många sätt, eh, det finns ju också andra. Jag har en idé om att det också finns en mobiliserande effekt när eh, nazister går på gatan. Mm. Alltså vid varje tillfälle, både i Borlänge och i Falun till exempel, där man, där, där man har haft sina stora liksom, samlingar tidigare. Så har, så har ju vi varit fler än dem. Mm. Eh, och jag tror att eh, ett sätt att eh, och det, är ju, det låter liksom det är ett ganska konstigt argument kanske, men att det ändå när det nu är så här, då har det också en, en väldigt eh, liksom mobiliserande effekt på andra människor. Man bara herregud går det nazist på gatan, jag måste göra någonting. Statsministern har den ju uppenbarligen en mobiliserande effekt på. Mm. Eftersom han säger att nu begränsar kommunalt, kommunal. Och han har inte sagt det förut. Trots att vi har haft liksom massvis med sådana här problem. Mm. Eh, och jag tror att, jag, jag tror att det, man ska inte underskatta det. För det jag, det jag tror är svaret på. Både på kort och lång sikt. På, liksom mot den här rasismen. Det är ju att vi andra organiserar oss mot dem. Precis som du har gjort och precis som jag har gjort. Eh, gå med någonstans. Och där man också kan vara en del av en motreaktion, liksom, av, eh, mot den här utvecklingen. Och, ja, men, och jag tror, va, va, om du vill, va, vad tycker du om det? Nej, men det som jag, jag kanske är jätteallt i nu, men, men jag tänker att vi hade kunnat göra så mycket bättre saker. Alltså dels så hade vi kunnat engagera oss mot till exempel Sverigedemokraterna istället. Mm, mm. Dagen efter att de kom in i riksdagen till exempel så var det fler än jag vet inte på hur många år på plattan i Stockholm och demonstrerade. Det händer inte idag kring saker som rör Sverigedemokraterna. För att inte tala om att så det du pratade om inledningsvis, att driva en egen politik. Alla vänstermänniskor reagerar på helt absurda saker idag och lägger all sin kraft på att prata om människors lika värde, någonting som borde vara helt självklart och som inte är en vänsterfråga egentligen. Och där tycker jag att det är liksom slöseri med energi. aktivism och energi. Mm. Att vi måste liksom, dels hela tiden reagera på saker, mm. aldrig kan sätta agendan eller driva en egen agenda. Men också att vi behöver vara fotsoldater, mm. alltså människor behöver stå, vara ute på gatan mm. och protestera. Mm. Och jag tror absolut att vi kan ha en mobiliserande kraft, men jag tror att vi skulle kunna skapa andra saker. Mm. Mobilisera kring mm. också. Mm. Jo men det, och det är ju givet. Det håller jag verkligen med om. Men samtidigt. Det är ju väldigt svårt att liksom lagstifta bort rasism. Rasism som jag försökte ge exempel på förut. Mm. finns ju liksom i. Det har, har, har liksom ätit sig ganska djupt in ja. i, i. Jag menar om man tittar på migrationspolitiken. Mm. Så, så har vi ju liksom en ganska vedervärdig sådan. Från en socialdemokratisk regering. Och frågan är. Hur, hur den, Rasism kommer alltid att finnas och det kommer alltid vara viktigt att vi som står upp för ett annat slags samhälle även står upp mot rasismen mm. varhelst den visar sig. Så jag tror fortfarande att vi kommer behöva, ja, <laughs> även, även med ett sånt här förbud så kommer man behöva visa liksom, och stå upp vid varje givet tillfälle. Mm. Det var det, jag, jag tror att då blir det... Om vi då återigen tar demokraterna som exempel. Mm. Nu hamnar de i någon slags mittenskala om man ser på vilka röster som hörs och vilka krafter som verkar. Mm. Och om, om vi skulle lyckas, i min utopi, mm. lagstifta bort NMR mm. så att de tvingades gå under jord. Jag tror mm. att de skulle kunna bli ganska små. Mm. De har ju, inte just de, men den gruppen människor som driver NMR har alltid funnits i Sverige. Mm. Det har alltid funnits liksom mm. militanterna nazister ja. i någon form. Ja. Men de har varit olika synliga, olika stora, olika mm. organiserade. Så att jag tror att man skulle kunna liksom strypa deras tillgång till mm. det offentliga rummet Men det snart. har ju skett förut med nazistiska grupperingar. Alltså om, man, om, man, om man ser på historien, jag var eller historien och historien. Men 2003 bodde jag i Kalskrona till exempel. Mm. Där Nationalsocialistisk Front var en aktiv del av, av liksom, kommunpolitiken. Mm. Vilket ju var helt bisallt på många sätt. Mm. Men de försvann. Alltså, vi har haft Svenskans parti försvann. Alltså, det, är ju också, det, är, det finns ju också en... en de, de får sällan så mycket luft. Det som är läskigt nu är ju att de testar polisen, mm. att de liksom håller på att eh, testa gränserna för vad de kan göra. Men jag tror, att, och, och det, jag, jag tror fortfarande att liksom, i Sverige så är det svårt att få något stort opinionssving för, för nazismen. Liksom. Mm. Men precis som du säger så är vi ju på ett helt annat ställe idag politiskt än vad vi var bara för 10 mm. år sedan eller för 15 år sedan. Naturligtvis så liksom pushas de här gränserna hela tiden. Men, men nazisterna som sådana eller liksom mm. de, de jag ska inte säga att de är det minsta problemet i sammanhanget för de är inte men den stora och farliga liksom delen i den, samhällsutvecklingen i mm. stort och jag tror att det hänger ihop så mm. mycket mm. jag tror att de, de och det, mer eller mindre medvetet jag tror också att det är väldigt mycket som är organiserat mellan de här mm. mer välkammade mm. nazisterna och de mm. som här, går i bots mm. att de hjälper varandra och de normaliserar varandra och så vidare. Mm. Och där, där tror jag att vi skulle kunna fokusera mer på att se den här rasismen som finns i politiken idag mm. och prata om den och motverka den om vi inte behövde protestera mot liksom, Stöbel Trumps nazister. Mm. Det, det är nog min största argument. Men bra diskussion. Mm. Jag tror att det här är någonting som vi behöver diskutera väldigt, väldigt mycket mer. Och, och jag tror att det finns många som precis som du och jag landar lite olika. Mm. Men som ju ändå har liksom ett övergripande målet mm. om att bekämpa rasismen i stort. Jag tänkte att vi kunde prata lite om framöver. För det, det som jag tror är viktigt att komma ihåg är att äm, det, här är, är liksom, det här är inte början men det är heller inte slutet äm, dessvärre. Och att det kommer bli. De kommer väl synas liksom, mm. i, i högre utsträckning och, och testa. Framförallt i valår så är det, det, så är det alltid som liksom, svenska starti var det för liksom, 2013 som, hade, som vi pratade väldigt mycket om då. Nu är det ännu mer Och vilket i sig är en ja. Men. Mm, äh, ja, vad tror Tänker du åka till Göteborg? Jag kan inte det Nej. tyvärr. Mm. Vi kommer engagera människor där mm. på lite olika sätt. Mm. Eh, och sen kommer vi driva vidare här. Mm. Det kommer också hända saker i Stockholm. Mm. Det kommer att vara ett stort nazistmöte här och mm. då kommer vi vilja protestera på mm. något sätt. Mm. Men jag tror, och det tycker jag ändå att det har hänt lite de senaste åren, att idag pratar vi inte om att vi ska tysta dem och att vi inte ska reagera när de går på gatorna till exempel. Mm. Utan idag är de flesta ganska överens om att vi ska reagera och mm. agera. Mm. Och det tycker jag ändå känns bra mm. eh, att det finns en sån konsensus. Mm. För det tror jag är den största faran. När vi inte längre bryr oss, mm. när vi är så avtrubbade att mm. vi inte mm. tycker att det är konstigt mm. att de går igenom en av Sveriges största städer till mm. exempel. Mm. Då tror jag att vi ger illa ut. Mm. Liksom. Så det, det tycker jag är, om det finns något fint med det här, så är det ju allt engagemang mm. mot. Mm. Precis. Jag kommer heller inte åka dit. Jag kommer vara i Malmö. Men vi kan ju i alla fall uppmana folk att mm. åka dit. Eh, för precis som du säger så kommer det finnas folk som säger även den här gången. Låt dem gå inför typ ett nedsläckt i Göteborg, mm. Så kommer ingenting att hända. Eh, och det kan man väl säga eh, inte är aktuellt tror jag. Nej. Utan att det viktiga är nu att mobilisera så mycket som möjligt. Till, till liksom mot och att vara fler än vad de är. Vilket inte kommer att vara svårt för de är inte många. Men... Nej, och jag tror framförallt att det handlar om... Givetvis kan man visa dem att de inte är välkomna och så vidare. Men jag tror framförallt att människor som ser, som inte riktigt vet vad det är och som inte har så bra koll, mm. att de också ser att det finns ett motstånd. Mm. Eh, om de ser nazister stå på stan utan att någon reagerar mm. eller att utan att någon protesterar mm. så tror jag att det blir en mycket större normaliseringseffekt mm. av det. Mm. Mm. Och det kan jag tänka till exempel i Judiksvall alltid när de står och delar ut flygblad. Att det är så många som inte vet mm, hur, de är. Alltså, nej, hur extrema de mm. är. Mm. För om man bara läser snabbt, då står det någonting om massinvandring mm. och då kan man tänka att det mm. är... Något, ja, liksom. mm. Och där tror jag att det är också vår plikt att informera om vad det här är för rörelser. Mm. Och också vara liksom, noggrann med att prata om hur våldsamma de är. Mm. Att de är ett direkt hot mot mm. människor. Mm. Ja men precis så att de liksom har ganska roa metoder. Mm. Eh. Och eh, också fortsätta prata om, om politiken mm. ändå. Alltså att fortfarande också ge argument mot såhär, nej Ni, vi har ingen massinvandring. Mm. Ni, alltså säg, liksom, ha en ganska stark antifascistisk liksom, argumentationsträning. Och det, jag funderade på det i veckan eh, också. Vad är, för jag har, aldrig, jag har aldrig varit en sån som vill slåss. Jag, är inte, jag tycker att det inte kanske inte är den smartaste strategin. Men vad kan vara ett liksom antifascistiskt självförsvar för mig? Vad, vad är... Jo men det är ju att ha liksom dels argumenten. Inte för att man kan argumentera om kull en nazist. Utan för att man måste göra det för alla som påverkas runt omkring. Mm. Men också att vi funderar på. För att jag tror inte som sagt att vi har sett de värsta dagarna. Men vad, vad behöver antirasister... Jag menar till exempel när sitter demonstrationen på... Eh, myntorget som de satt då eh, de unga afghanerna blev attackerade. Att vi liksom hur, hur ser det motståndet ut? Jo, men då måste vi andra backa mm. upp alla sådana initiativ och vara där som liksom mänskliga sköldar på något sätt. Verkligen, mm. det tycker jag att vara allierade mm. och att vara många. Mm. Så att det inte är, och framförallt då när det är liksom utsatta grupper mm. som blir, mm. eh, så att, att se över sina privilegier och mm. använda dem på mm. ett bra sätt. Mm. Men sen tycker jag också att det är jätteviktigt att vi inte börjar bråka inbördes om vad som är rätt metod i till exempel mm. antifascistisk motstånd. Mm. För att... Jag tror att, vi måste, att alla måste hitta sitt eget sätt att hantera det. Mm. Jag till exempel ser det som en, nästan som en härskarteknik eller som en strategi mm. att själv alltid behålla lugnet. Mm. Det är inte så ofta jag konfronteras fysiskt mm. av nazister. Men mm. de gånger jag har gjort det eller de gånger jag har pratat med mm. nazister över telefonen mm. så ser jag det som att jag ska inte låta dem provocera mig. Mm. Och det fattar jag att det är ett privilegium mm. för mig för att de är inte ett superstort hot mot mm. mig som person. Mm. Även om jag kanske liksom... Är ett hot genom mina åsikter. Mm. Men, men där tror jag att vi måste också tillåta oss att ha vår egen strategi. Mm. Och att det, mm. det finns inte särskilt många fel där. Min främsta strategi är ju att arg liksom argumentera för socialismen. Mm. <laughs> Nej men liksom en stark offentlig sektor och minskade klyftor. Och allt det som... Genom historien har varit grogrunden för fascismen. Mm. Har varit exakt sådana tillfällen. Och att det är inte svårt att göra kopplingar till liksom tysk 30-tal. Mm. Även om idag så är vi väldigt medvetna om. För att statsministern säger det hela tiden. Hur bra det går för Sverige. Mm. Men, men fortsatt så måste, det måste ju också människor få det bättre. För att det blir väldigt mycket lättare. För vilka rörelser som helst att liksom få sina egna eh, argument mm. på fästet. Liksom, i... Men där gäller det att hitta en balans också, för när vi då pratar om systemkollaps i Sverige. Mm. Att också nyansera det. att Men vänta här nu, vad är, var i liksom ligger den här kollapsen? Mm. Mm. Utan att man ska inte osynliggöra den skälhet liksom som finns. Nej. Att det läggs på vårdcentral eller förlossningsvården. Men mm. det handlar inte om att vi har dåligt med pengar. Nej, det handlar inte om att det är en systemkollaps. Nej. Utan det handlar om prioriteringar och politik. Ja. Så där att så här, inte. Liksom... Inte svartmåla mm. eh, på fel sätt. precis. Och inte skapa mm. en sån Domedals. eller domedagställning mm. precis mm. i onödan. Mm. Utan bara komma med andra lösningar mm. på de problem mm. som finns. Vi har en massa pengar i det här mm. landet. Alldeles för mycket mm. pengar som inte går eh, till det den borde. Mm. Eh, och det är ju det man måste säga precis. Eh, ja, men. Eh, jag tänker att, som sagt, så det, åk till Göteborg kan ju vara vår uppmaning. Eh, kan du inte åka till Göteborg, eh, organisera dig i mm. din hemstad där du, där du bor. Och se till att du har eh, liksom koll på vad som händer. Alltså vad det finns för grupper i din, i mm. din stad. Eh, och se till att liksom ha koll på dem och manifestera mot dem mm. så fort de syns. Alltså bara en sån sak som att ta ner... Nazisternas klistermärke. Det är ju en motståndshandling. Mm, Skriva insänder i lokalt. Ja man precis. Och gör sånt som eh, organisering brukar kan leda till. Mm. Typ. Gör, gör handling istället mm. för att bara eh, sitta still. Mm. Det tror jag är bra. Eh, och med de orden kanske vi avslutar för idag. Mm. Tack, Tack så här. mycket för att du kom. Det var Tack för ett härligt. Ja. Det här samtalet finns som podd också så om man har missat det så kan man titta på, eller titta på det i efterhand eller lyssna på det i efterhand. Men du får jättegärna också dela den här videon om du tyckte att den var bra. Så tack så mycket för idag och på återseendet.